להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נושא כליו, עשה כל אשר בלבביך, נטה לך, הנני עמך כלבביך. ויאמר יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם, אם כה יומרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם. וימכו יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלשתים, ויאמרו פלשתים, הנה עיוורים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם.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 אשר יאכל לחם היום. ויעף העם, ויאמר יונתן, אחר אביא את הארץ, ראו כי אורו עיני, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לו לא אכל אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבת מכה בפלשתים.